Kapittel 10 Nå hørte dronningen av Saba rykte om Salomo i forbindelse med Jehovas navn. Derfor kom hun for å prøve ham med innviklede spørsmål. Til slutt kom hun til Jerusalem med et meget imponerende følge, kameler som bar balsamolje og gull i meget stor mengde, og edelstener. Og hun kom så inn til Salomo og begynte å tale til ham om alt det som lå henne på hjertet og Salomo begynte å gjøre om overfor henne for alle hennes anliggner. Det viste sig, at det ikke var noe anliggende som var skjult for kongen, og som man ikke gjorde rede for overfor henne. Da dronningen av Saba fikk se all Salomos visdom og huset som man hadde byggt, og maten på hans bord, og den hans tenere satt, og den hans oppvartere tjente ved bordene, og deres klestrakt og hans drikker og hans brennoffere, som han regelmessig offret ved Jehovas hus, da visste det sig, at det ikke var mer ånd i henne. Derfor sa hun til kongen, «Sant har det ord vist seg å være som jeg hørte i mitt eget land om dine anliggner om din visdom. Og jeg trodde ikke på ordene før jeg var kommet, så mine egne øyne kunne se det, og se, jeg var ikke blitt fortalt halvparten. Du har i visdom og velstand overgått det rykte som jeg hørte. Lykkelige er dine menn, Lykkelige er disse dine tjenere som stadig står fremfor dig og lytter til din visdom. Måtte Jehova din Gud bli velsignet, han som har funnet behag i deg, så han har satt dig på Israels trone. Fordi Jehova elsker Israel til uavgrenset tid, har han innsatt dig som konge, for at du skal avsi rettslige avgjørelser og øverettferdighet. Så gav hun kongen 120 talentegull og balsamolje i meget stor mengde, og edelstener. Det kom aldri mer en slik mengde balsamolje som den dronningen av Saba gav kong Salomo. Og Hirams flåte av skip som fraktet gull fra ofyr hentet også fra ofyr tømmer av algum algumtre i meget stor mengde og edelstener. Og av tømre av algumtre gikk kongen i gang med å lage støtter til Jehovas hus og til kongens hus og også harper og strenge instrumenter til sangerne. Slik tømmer av algumtre er ikke mer kommet in eller blitt sett inntil denne dag. Og kong Salomo ga dronningen av Saba alt det hun hadde lyst på og ba om, foruten det han ga henne i samsvar med kong Salomos rundhåndethet. Deretter ventet hun om og dro til sitt eget land, hun sammen med sine tjenere. Og vekten av det gullet som kom til Salomo i et år var 666 talentegull. For uten det som kom fra de reisende mennene og fra handelsmennenes fortjeneste og fra alle araberkongene og landets stattholdere. Og kong Salomo laget så 200 store skjold av legert gull. 600 sekel gull la han på hvert stort skjold. Og 300 små skjold av legert gull. Tre miner gull la han på hvert lite skjold. Deretter satte kongen dem i Libanonskoghuset. Vidre laget kongen en stor elfenbens trone og kledde den med luttret gull. Det var 6 trinn opp til tronen, og tronen hadde en rund baldakin baktil, og det var armlener på den ene siden og på den andre siden av sitteplassen, og to løver sto ved siden av armlenene. Og det var tolv løver som sto der på de seks trinnene, på den ene siden og på den andre siden. Ikke noe annet rike hadde noen som var laget akkurat som den. O alle kong Salomos drikkekar var av guld, og alle karene i Libanons skohuse var av rent gull. Det var ikke noe av sølv. Det ble slett ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde en flåta Tarshish skip på havet sammen med Hirams flåta skip. En gang hvert tredje år ble det flåten av Tarshish skip å komme, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Således var kong Salomos større i rikdom og visdom enn alle de andre kongene på jorden, og alle folkene på jorden søkte Salomos ansikt for å høre hans visdom som Gud hadde lagt i hans hjerte, og de brakte hver især sin gave, gjenstander av sølv og gjenstander av gull foruten klær og våpen og balsamolje, hester og muldyr, det gjentok seg år etter år og Salomo fortsatte å samle flere vogner og stridshester, og han fikk etter hvert 1400 vogner og 12 000 stridshester, og han holdt dem stasjonert i vognbyene og i nærhetene av kongen i Jerusalem. Og kongen gjorde til slutt sølget i Jerusalem like vanlig som steinene, og CD3 gjorde han like vanlig som morberfikentrærne i Shefela, så mye var det. O Salomos hester blev eksportert til ham fra Egypt, og gruppen av kongens kjøpmenn pleide selv å hente hesteflokken for en pris. Og en vogn blev vanligvis hentet opp fra Egypt og eksportert derfra for 600 sølvstykker, og en hest for 150. Og slik var det for alle hetittenes konger og Syrias konger. Det var gjennom dem de foretok eksporten.